the moron show with Antonina and christian mm, det är oss jag spårn på pirate rocking jag tänkte att vi skulle se vi ska se ifall farmor farmor maggan har något roligt skämt på Ja det, det är ju skämtadagen idag så vi, vi kommer ringa upp massvis med olika profiler och kolla ifall de har några skämt Ja oh. Man vet ju aldrig. Nej. Kanske måste sitta sitter inne på någon riktig guldgruva mm. liksom. Men skämt. Hallå? jag det är inte allt som svarar. Nej. Får vi se. Jag kanske sover nu för sig. Eller ute på någon liten promenad. Har du sett? Vart hade vi kommit? Vad sa du? Vart har du kommit? Till mig. Oj. Oj. Jag nog ringt fel. Okej. Men det är inte så att du råkar kunna ett bra skämt eller? Nej. Nej okej. Okay. Har du det gott. Hej. Hej. hej då hej, hej. Fan det är inte ofta man ringer fel nu för tiden och du brukar alltid vara så noga med jag fel Att det enda telefonnumret jag kan Det är till min farmor Och nu ringde du fel Ja för att det var ju, ju nästan som farmor i början Men vad fint att han hade ett hemnummer Den här gubben vi kom till han, Tänk om vi väckte han Och frågar efter ett skämt Gud Det är ju jätteroligt ja, det är Kanske har hon i samma svala Hej farmor, det är Antonina och Christian från radion Ja så Ja oh, hej maggan, hej <laughs> Hej Hur mår du i värmen? Det är en jävla värme Ja men den som har varit Det har ju varit <laughs> världens varmaste någonsin va Ja gud, det var var det Har du upplevt en sån här varm sommar? Jag du tror Ja, har du upplevt en sån här varm sommar innan? Nej, är inte såna kommer och åter har inte gjort det Nej, är det samma här? Aba, nej det är lite fan ja, Och den lär man nog inte komma ihåg heller För då ligger man på västra Så det spelar ingen roll. Nej, av Vi ringer ju idag för det är berätta skämt eh, Dag idag Idag är det berätta ett skämt dagen Så vi undrar helt ja, enkelt kan du skämt? något skämt Ja har du ett skämt Ja vi får väl säga som han som låg under tåget Och över <laughs> Vad? <laughs> Det går över, ja det är, ja, är bra ja, Kort då och gott det över, <laughs> Jag trodde att du skulle ha ett längre skämt Inte en sån punch direkt faktiskt Men den var bra Sitter du inne på något mer farmor eller? Va? Kan du något mer skämt? Skämt? Ja, vad skämt. ja skämt Men någon sa ja. en liten rolig historia Med norsken, tysken och bellman eller något sånt Nej, så när det är löjda, de, de gillar jag inte sådär. jag kunde för när jag var ung, men nu... Det, det, det är borta i huvudet nu. <laughs> Vad tyckte du om för skämt när du var ung då? Vad var det för slags humor? Ja, var det svart humor? det var mer snusk förstås. <laughs> ja, det är klart. <laughs> men, men det går ju inte att köra det nu. Nej, nej. Ja, det kanske de har glömt också. Ja, massa men... jävla snus. Ja, men ta det med tåget ändå så får vi den. Jag gör löv så så låg det tåg. Ja, det är bra. Jag gör något så kaos med mig att det tjuges. Ah nej, nej det är ju hemskt faktiskt. Vad ja, vi inte gör det värre nu man. Ja, det är ju komiskt på sätt. Ja, du är en odvits. Ja, det är det goda <laughs> ja. ut. Ja, farmor, vi tackar för Ja, tack för, för idag, skämtet. farmor, så jag också idag. kallar dig. Jag ska gå och betala räkningar. Ja, det är bra. Det är det... en jävla bra då. Ja, ja lycka till. Jag har rätt hetig för jag ska ha en särskild brimloda, För jag litar inte på brevbära. <laughs> Ja, jag är bra bit, för jag ska Ja, det. det är ju inte normalt. Nej. Är det inte lätt? Det finns ju brevlåder överallt, jag för, men jag har för att de är inte är Jo, det borde de nog göra. Går du, du till närmsta brevlåda, ska du säga till de ja. Närmsta? Nej, gud, jag går till min gamla vanlighet. Ja. ja, men gör det. Ja, du får ja, gå till din brevlåda då, så hörs vi. Ja, ja jag skulle vilja Ja, ja. ja. Det breddar han fort han ser Men undviker han med dig För alltid ska ha om något Så det spelar ingen roll Okej <här> <här> Kämpa på Jag lägger inte in någon post till <här> okay. Ja Ja ja Åren har Ja. ja. ja. <här> Hej då farmor Hej då Maggan Hej då <här> Hon <här> kämpar på Maggan Det var en bra historia hon hade –Herregud, ibland är det svårt att få tysp på den. –Ja, det är svårt. Mm. De skulle till bäran. Det är en stor <laughs> dag för henne.